Захотілося одягнути щось охристо-руде, теракотове, кольору пристиглої зелені, аби бути у гармонії з природою. «Де мій картатий осінній костюм?» – згадала Галина вже на підході до свого під'їзду. «Завтра його одягну. Сплануємо остаточно новорічний номер. І все. більше жодних планів на день. Завтра їдемо на Шацьке озера. Напускним рішучим тоном – повідомив Віктор, відчинивши двері. «Нас запрошують на п'ятницю, суботу і неділю». «Хлопці вже погодилися? Я правильно кажу?» крикнув бік кімнати синів. «Ну, чого ти дивишся, як Ленін на буржуазію? Невже не можеш дозволити собі зайвий вихідний?» «Ти редактор чи хто?» «Візьмеш п'ятницю, раз на сто років, можеш один робочий день витрати на себе. Не помруть без тебе». «Ми завтра новорічний номер плануємо». «Без тебе спланують?» Без мене не спланують. Як мені це набридло? несподівано голосно вигукнув він, виходячи з себе. Йому варто було зупинитись на цьому слові. Нехай було б набридло, вона б зрозуміла. Але йому видалося цього замало, і він додав ще інше. Того ж змісту, але брутальне і зле. Шмагонув, як батолом. Галя пішла у лазничку, сіла на край ванни, хотіла заплакати. І укотре позаздрила, Тонкосльозим жінкам, при першій нагоді сльози на очах, помахвій і уже біжать по щуках рятівні струмочки, після яких не стає полегшення, а нерідко і розв'язання проблеми. А тут тільки суха дряпуча грудка в горлі. Знову все не так. І на роботі, і вдома. Магда. Яблукою сюрприз. Її подруги просувалися угору кожна своїми кар'єрними сходами. Високо ставили планки, сміливо експериментували, йшли на ризик, змінювали усталений порядок речей, помилялися. А Магда за понад 20 років роботи у видавництві просунулася лише на одну сходинку. Була рядовим редактором, а стала ревізійним. Думки про кар'єрний ріст її не турбували. Їй подобалося те, що вона робить на своїй маленькій ділянці, подобалося відповідати за свою індивідуальну роботу, а більшого вона не потребувала. Процес удосконалення чужих текстів нагадував їй генеральне прибирання в помешканні. Обсяг роботи відразу впадав у і достатньо було одного абзацу. Лише кілька разів їй до рук потрапляли машинописи, у яких рука не піднімалася поправити навіть помітні огріхи, бо вони були приваблими та органічними. Але зазвичай робота виглядала саме як ретельне прибирання. Немов заходила у вишукану оселю чи в просту хату, прикидаючи, доведеться добряче попрацювати чи достатньо тільки стерти порохи. І починала наводити лад. Більшість авторів не помічали цих зусиль. Їм здавалося, що їхні тексти і без коректора є упорядкованими а те, що чиясь уважна рука виправляла авторські ляпи, балахон над ліжком на балдахін, а зала заповнена вщент на зала заповнена ущердь, так це ж дрібниці, робота коректури кожному своє. Рідкісний автор знаходив для коректора Махди Курич кілька слів щирої подяки, розуміючи, наскільки зусилля цієї жінки покращили його текст. Мабуть, її патологічна без амбіційність та схильність задовольнятися малим брала початок від щасливого безхмарного дитинства. Друзі дивувалися її взаєморозумінню з батьками та відкритості дому, де гостям завжди були раді і намагалися перш за все нагодувати чи, бодай, напоїти чаєм з кизиловим варенням. Магда виросла, не знаючи, що таке пиятики батька чи похмурий погляд матері, у батьківському домі не трималися заздрощі та злослів'я. Ніхто не підвищував голосу, не принижував іншого. Магді не доводилося, як багатьом її ровесникам обіцяти собі, я неодмінно виберуся зі злиднів та несправедливості. Її влаштовувало те, що вона мала. Можливо, тому кар'єра її не цікавила. Найважливіше відбувалося удома.